Fakó lovaik időnként vidáman felnyerítettek, ami arra mutatott, hogy jól érzik magukat és otthonosan mozognak a végtelen prérén. A következő párról első szempillantásra fel lehetett ismerni, hogy apa és fia. Az ő ruhájuk is egyforma volt, csak gyapjúból készült. Mindketten széles karimájú nemez kalapot viseltek, fegyverzetük dupla csöves puskából, vadászkésből és revolverből állt.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 a fiatal néger szolga, aki azon az emlékezetes estén rövid vonakodás után beengedett minket szenyor házába. Oldetnek teljes három napra volt szüksége, hogy kiheverje nevetséges sérülését, melyet rendkívül szégyelt, hisz harcban megsebesülni dicsőség, de tánc közben megrokkal inkább mosolyra késztet. Az úzódás, melynek nyomai még nem múltak el teljesen, sokkal fájdalmasabb lehetett, mint gondoltam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 Ki most az erőd parancsnoka? Websterőr nagy. Az, aki két évvel előtt még szolgált a Ripley erődben? Ugyanaz. Nos, akkor adját neki tiszteletemet. Régi ismerősök vagyunk. Nem egyszer versenyeztem vele céllevésben. Juhut nevet majd, meg megtudja, hogy engem kémnek nevezett. Az őrmester elpirult, nyelt egyet és barátságosabb hangot ütött meg. Hoho, ha -ho, csak tréfváltam.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 Ez a Juarez maga is indián, de a legtöbb indián törzs mégis ellene fordult. Az apacok is? Nem, az apacok semlegesek akartak maradni. Fiatal, de már híres főnökük Vinetú parancsára nyugodtan visszahúzódtak falvaikba. De Bozen ügynökeinek sikerült a komancsokat ellen ellenúszítani. Miközük a komancsoknak Mexikóhoz. Falvaik a Rio de innen só oldalán vannak. Vadász területeik is... Nem minden neki kiuralkodik Mexikóban, Juárez, vagy Miksa, vagy akár Napóleon maga, csak megragadják az alkalmat, hogy raboljanak és fosztogassanak. Ez már nem tartozik rám, mondta az őrmester. A komocsok mindig esküdt ellenségei voltak az apacsoknak. Elég az hozzá, hogy most rátörtek egy apacs táborra, egy csomó embert agyollőttek, a többit meg fogságba húcolták. Nem szeretnék ezeknek a bőrében lenni. Kízó, cölöp meg mi egy más, tudja atlankodott Oldeth Ez is a franciák lelkiismeretén szárad Az apacsok persze véres bosszútáltak, nem? Ahhoz oh, gyávák Micsoda? Most hallom először, hogy az apacokat valaki gyávasággal vádolja Mire alapítja ezt? Béketárgyalásokat kezdtek a komancsokkal, nálunk az erődben Ugyan? Miért éppen ott? Mert csemleges helyenek tekintik Igazuk van És ki volt ott?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 de a harmadiknak sikerült lóra kapnia, és átugrott a három ölnyi magas palánkon. A komancsok üldözőbe vették, de nem tudták elfogni. mit történhetik egy amerikai erődben semleges területen egy őrrac szeme láttára. A hitszegű komancsok! Nem csoda, ha most már az apacsok is kiásták a csatabárdot, és mivel két követőket egy fehér erőtben gyilkolták meg, joggal haragudhattak a sápadtarcúakra is.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 Ha csak ugyanő ő volt, mihelyt a komancsok nyugat felé elvágtattak, kelet felől egy apacs lovas bukkant fel. Azért jött az erődbe, mert Olmot, puskaport és revolver töltényeket akart vásárolni. Nem viselt sastollat a hajában, és nem ismertük meg. Véletlenül a napos tiszthez fordult, és... Mit mondtad neki? vágott a szavába Old Death kíváncsian. Csak ennyit. E sok sápattarcú fogja megkeserülni. Azzal kilépett a raktárbor, és nyereg szállt. A napos tiszt kiment utána, hogy pompás feketeményét megcsodálja. Akkor az indián ezt mondta neki. Becsületesebb vagyok, mint ti. Nyíltan megmondom, hogy mától kezdve ellenségek vagyunk. Az apacs harcosok békésen ültek sátraiban. A komancsok orvul megtámadták őket, az asszonyokat, gyerekeket, lovakat és sátrakat elrabolták. Sok harcosunkat megölték, a többit ejtették.” De az apas törzsvénei még mindig a nagy szellem szavára hallgattak. Nem ásták körögtön a csatabárdot, hanem követeket küldtek ide, hogy a komancsokkal tárgyaljanak. Ezeket a követeket is meggyilkolták, és ti ezt tétlenül néztétek. Sok vér fog majd forni ezért, de mind a te fejetekre száll. Rá ismerek a szavaira. Teljesen igaza van! kiáltott fel Oldef. Mit felelt a napos tiszt? Megkérdezte a nevét. Amikor meghallott, hogy Vinettuval van dolga, megparancsolt, hogy gyorsan zárják be a kaput, és fogják el az apacs főnököt Ez azonban a szemébe nevetett, közé kugratott, aztán a kapu helyett a palánkon szökkent, tehát éppen úgy, mint az a másik apacs, aki elmenekült. Egy szakasz dragonyos vágtatott utána, de már későn. No, látja, most már kész a baj? Kiárt még az erődben?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 Ez az ő hazájuk, és még mexikói területre is behatolnak. Attól tartok, Vinettu bajosan éri el a Rio Grande-t. Maga is az apacsok hosszú sőr, kérdeztem. A szívem mélyén, igen, először is őket támadták meg orvula komancsok. Azon kívül ez a Vinettu nagyon rokon szemves nekem. De nem lenne okos, ha elárulnám, hogy kinek a pártján vagyok. Ha már kiásták a csatabárdot, meg kell őriznünk semlegességünk látszatát, különben soha sem jutunk el Mexikóba.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 Beszéljetek jó hangosan, már csak azért is, hogy ne vegye észre, ha egy ág megrecsen. Leng kérdezett valamit, én meg indulatosan válaszoltam. Egy kicsit veszekedtünk, aztán hangosan kacagtunk, hogy gondolja az ipsze, hogy eszünk ágában sincs bármitől is tartani. Will Lang és a néger is beleszólt, és a tíz percen át beszéltünk tücskött bogarat. A komédiának old death hangja vetett véget. Elég volt, mert még berekedtek, nincs más szükség rá, mert elintéztem, mindjárt hozom.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 Szemügyre vettem a foglyot. Fiatal indián volt, bőrrojtokkal a nadrágján, egyszerű magaszínban, vadászinkben. Haja le volt nyírva, csak a közepén maradt meg egy hosszú tincs. Arcát vastag festék takarta, sárga alapon fekete vonalak keresztbe. Fegyvereit és mindazt, ami az övén lógott, Old már elszedte. Puskája nem volt, csak kése, íja és tegzenyilakkal. lakkal. Mozdulatlanul feküdt, behuny szemmel, mintha nem is élne.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 Valamennyi komancsharcos elhagyta sátrát, hogy hadiös vére lépjen? Majd valamennyi. Ki ellen? Az apac kutyák ellen. Az apacskolyotok bűze már orrunkat facsarta, eltörőjük őket a föld szíréről. Nem hallgattátok meg a vének tanácsát. Az öreg harcosok határozták el a háborút a javasember kikérte a nagy manitu tanácsát, és biztató választ kapott.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 Az ő apja olyokolca a törsfőnök, akit a sápatarcok fehér hódnak neveznek. Fehér hódot ismerem, régi jó barátom. Tudom, látom, amikor sátrában ültél, akkor fia barátságosan fogad majd. Milyen messze van innen? Lóhátom fele annyi, mint az az idő, amit a sápatarcok egy órának neveznek. Akkor meglátogatjuk. Kérem fiatal testvéremet, vezessen oda.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 és egy parlagisos fehér tolla állt ki belőle. Övéről két lógott le, nyakába zsinóron orvosságos zacskója, és kalometje csüngött. Egy ócska, nagyon régi puska feküdt a térdén keresztbe. Sorra szeműre vett bennünket, csak szemet nem méltatta a figyelemre, mivel az indiánok megvetik a négert. Nézd, hogy pöfeszkedik, súgta fülembe Oldeth, majd mindjárt megmutatom neki, hogy mi is főnökök vagyunk. Őjünk le vele szemben. Letelepedett a tűzhöz, és mi is követtük példáját. Csak szemmaradt álva, mert tudta, ha ő is leülne, abban a pillanatban kioltanák az életét. Uff! Kiáltott fel az indián haragosan, és még valamit mondott, de nem értettem. Érted a sápadtarcóak nyelvét? kérdezte Avat vila érti a nyelveteket, de nem beszéli, mert nem akarja beszélni, felelte a fiatal törzsfőnök.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 A komancsok, ha a vényre léptek, nem törnek sápat arcot a közelükben. A ti követeitek az erődben megígérték, hogy nem bántják a fehéreket, csak az apacsok ellen harcolnak. Hogy ők mit mondtak, nem érdekel? Én azt mondom, amit én akarok. Így beszélsz velem? Kiáltott fel Oldeth indulatosan. Ki vagy te, hogy kosapévével így mersz beszélni, meg sem nevezted még magadat? A fiatal törzsfőnök szinte megdermetettől a vakmerőségtől. Azt akarod, hogy kínzó cölöpözködtel sziszegte. – Még meggondolod? – felelte Old Death. – Miért nem felelsz a kérdésemre? – Én Avat Vila vagyok, a komancsok főnöke! Akkor kaptam ezt a nevet, amikor elejtettem egy szürke medvét egyedül! Én még gyerek voltam, amikor az első grizlit megöltem, és azóta annyit ejtettem el, hogy karmaikkal elbolíthatnám magamat tetőtől talpig! Az én apám olyan a nagy főnök. Ezt már többet mond nekem? A fehér hód jó barátom. Elszívtam vele a békepipát. Sajnálom, hogy ilyen messze estél tőle. Mit beszélsz? Azt hiszed a fiatal komancsvezér Jámból, Jú, akit minden kutya megugadhat? Kutyának neveztél? úródott fel, Old Death. Egy percig sem maradok itt tovább. Csak akkor mehetsz, el, ha elengedlek? felelte Avatvila.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 mondta nagy medvének: Láthatod, nem félek. Tőled függ harcra kerül-e a sor köztünk, de első golyóm a teszivedet fúrja keresztül. A fiatal törzsfőnök nyakához nyúlt, és leoldotta kalumegyét. Azt mondod, apám parátja vagy, felelte egészen más hangon. Akkor én is elszívom veled a békepipát. Fiatal vagy, de bölcsem beszélsz, bólintott Oldeth, és újra leült.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 Fehér testvéreim nem találkoztak kutyákkal, amíg ide értek? kérdezte. Nem, felelte Old Dad, és nem is hazudott, mivel csak nyomaikat látta. Erről természetesen nem beszélt, mert nem akarta tud elárulni. Pedig a vezérük is erre járt egy sebesült társával együtt, mondta nagy medve. Mexikóba szeretne átjutni, de a komancs harcosok a nagy folyó mentén mindenütt készen állnak, és akárhol próbál is átkelni, kezük közé kerül. Különösen a hágó környékét tartjuk szemmel. Oldeth sokat mondó pillantást vetett rám, de egy szóval sem árulta el, milyen kellemetlenül érinti ez a hír. Fehér testvérei mi áradban vannak, és hova igyekeznek? kérdezte a nagymedve. Egy csápattarcot keresünk, akivel kis számadásunk van. Alig ha nem Mexikóba ment, és mi akár oda is utána megyünk. De ha már itt vagyunk, szeretném Fehér Hódot, a nagy törzs főnököt meglátogatni.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 Még nyugodtan körül lovagolhatjuk a házat, mondta Oldeth. Gyertek, nézzük meg az épületet! Csak most vehettük szemügyre a földszintet. Itt is keskeny lőrések soran mind a négy oldalon. A ház falaktól körülfogott udvaron állt, mely meglehetősen tágas volt. Nem kövezték ki, hanem fű be. A lőréseken kívül egyetlen ablakot sem láttunk, és ajtó sem volt sehol. Körül poraszkáltunk, és visszajuttunk a ház előső oldalára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 Vinettu a Leona folyónál bekötözte a sebeit, és mindjárt tovább nyargaltak. De az öreg már nehezen bírta, seblázgyö gyötörte, is, a komancsok az egész környéket ellepték. Vinettu nagy nehezen elhozta a sebesültet idáig, magam sem értem, hogyan sikerült neki, erre csak Vinettu képes. De Indani szó utolsó ereje is elfogyott, sok vért vesztett is már, hetven fölött jár. Hihetetlen! Sebesülten nyerekben ülni az incs erőttől idáig?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 Felálltunk, elbúcsúztunk a hölgyektől, és lementünk a földszintre. Egy ugyanolyan folyosóra értünk, mint a fölötte lévő, végigmentünk rajta, és beléptünk a balkész felé eső utolsó ajtón. Ott feküdt az öreg törzsfőnök a kellemes, hűvös szobában. Lázomár hagyott, de olyan gyenge volt, hogy alig tudott beszélni. Szeme mélyen besüppedt, arca is beesett. Orvos nem volt, de a kabályéro kijelentette, hogy Vinettu nagymester a sebek kezelése terén.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 Nem tudom, olyan messziről nem lehet a színeket megismerni. Lehet, hogy apacsok, akiket Vinetto küldött a sebesültért, vélt a kabaéró. De ha a komancsok, az sem jelent semmit, bizonyára felderítők megkérdezik, nem láttunk-e apacsokat, aztán tovább vonulnak. Fel kell készülni a legrosszabbra, mondta Oldeth. Minden emberem tudja, ilyen esetben mit kell tennie, felelt a kabaéró.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 Mert nincs itt, jelentette ki Oldeth határozottan, szebrebben és nélkül. Nekünk egy sápattarcú mondta, hogy itt van. Hogy hívják azt a sápattarcút? Neve nem egy komány szájába való. Tahíháho, vagy hasonló. Talán Gavilano. Igen, olyasmi. Akkor a komancsok hibát követtek el. Ismerem azt az embert, szíve állnak, a nyelve hazudik.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 Mert két embert keresünk, aki náluk talált menedéket. Nem fogtok apacs harcosokkal találkozni? Könnyen lehet, felelte Oldef. Annak a sápatarconak, aki az életét kockáztatta miattam, szeretnék egy totemet ajándékozni. A apacsok közé kerülés megmutatja, jó dolga lesz. Kosabb péve tapasztalt vadász. Ha sötét lesz, ide tud lopózkodni megint. Szeretném, ha hozna nekem egy darabka fehér bőrt és egy kést, Éjszaka elkészíteném a totemet és szürkület előtt, érte lehet jönni. Meg lesz, mondta Oldeth. Van még valami kívánságod? Semmi. A nagy manitu örködjék, kosapéve és fiatal barátja léptei fölött. ballaktunk a házba. Senkinek sem tűnt fel, hogy megálltunk egy percre a petúniabokrok előtt. Oldeth megjegyezte. Nagy ritkasák, hogy fehér ember egy indián törzsfőnök totemjének birtokába jut.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 Lassítottunk. Platánok, szilfák, kőrisfák és gumifák közt értük el a folyót. Fehér hód jól ismerhette a tájat, mert a széles nyom, melyet követtünk, a főcsapat nyoma, szinte nyílegyenesen vezetett ahhoz a helyhez, mely átkelésre alkalmas volt. A Rio Grande itt nagyon széles, de vize nem mély, sőt jókora homokzátonyok álltak ki belőle. Sok hél arra mutatott, hogy a főcsapat itt töltötte az elmúlt éjszakát.